نزول کې نن پس د صورت د ننا شو دا ددي صورت ت د صورتې صورت تغاون ده او په کې بیان د مور انتظامی او ک انتظامی مور ب د کور اصلله او بیا روو آخر ک با عمر الرسول ما سال بیان کی کمجدی صورت تगावن کے بیان توحید رسالت کتاب و اخرت یا یو النبی و سراول تدبیر منزل بیانے عموری مصلحه کور جوړکه قران مسلی لکه بقراونس اگتیری شی یا <تصح> یو النبی پیغمبرا ایذا تعلق تم النساء کلا شتاس طلاق و خزه فتلقوهن طلاق کے لیے عدت ہن فتہر کے عدت مراد طہر دے زکا مسله دا دا کې که طلاق ورکولو سر طلاق کی گی خود زیادتی ری طلاق بیدعی گونا دا ولی خزبانی ادتوک دیگی زکا ادت دا خزبانی تلاق سلور حیثی ادری حیثی تا چې دی کم حیث که طلاق ورکانو دا خو پورا نشو کنی نیم گرد نو دری بنور نو دا خدا سشوی یا سکم سلور شو یا دری نیم شو نو زیادتی شو نو تو هر کې ور کا ور بسې ہے سراشیه او دوا دره وا اصل عدا او شمیره د تعالی او یریه چې تاسو سره بلی ولا تو خرجو هن مو با سیدا خزمین بووتې هن دخل کورونو نا په ایددت کې بده خاون په کور کې ولا یخ، ولا یخرجنا د خپلوزی الا یاتین فی فاشت مبینا مگر چراثلو کې په ہے اخکارا نو حد حجر کولو وپار ا عدالت پیش خیر منور بن خپل او ځونه به خاوند د کور نو واسيدت بدل ته تېرې او تیر کا حدود الله د پوری د الله دی سوچ چې تجاوزو کی د الله د حدودونو نه نه سولمه کوزان سرا لا تدری پتن لګی دی نفس الله او شاید چې شا الله یوه د ذالک امره پیدا کی د دینه بعد امرن سبب خبر او فیصله سمانه خزي خاوند منز کې کور جوړون شو اخر طلاق را الله بس فیصله وک سمانه دروجو حالت به پیدا کی په دې درو مې اشکې دنه دنه یادا چکور جوړ نشو ده بزا خز او دا, دا خاون کو جدا شونو د لبا بل خاونا غلوبه بل خز فایزا بلغنا جل اون نه کله شي دا خزي ولټ اور خپلی خپل نيټه دې دت هدتې نزدې شو ختمې دو کې او طلاق رجي نو فهم سي کو اون نه بند کې دا خزي به معروف بن په خطرې کا رجوع ته او فارقو هن نه جدا ده کې به معروف بن په بل طلاق مور کو بس پدې یو باندې چې دتې شي خبره به ختم شي واشیدو زوائی عدلن او پیش که دو گواہان من کمستا سنا دا مستحب دی چې رجوع تکی نوب گواہان پہ پکار او پاقیمو شعادہ شعادت للہ پورک گواہی دا اللہ رضا دا پارا زالکن تو ازو بی یو ازو بی پدی بانی واز کی گی من اگا چاہتا کانو یومینو بی اللہ چیمان پا اللہ و خیرتی و من یتقی اللہ جلو فوائد د تقوا بیانای سوچ چې د الله نو ویریږي او بگر زی الله دل را مخراجا طریقه د نجات تکلیف نه و تولار په تقوا سره د مصیبتو نه سړیوسی وای ورز او porezak بول ورکی مینه ہے زلایا تاسب دای زین چې دا و هم ګومان به امنی سوچ چې بروسه په الله و کینو فوا حزود الله ولا کافید بشک الله بالو امر ہی پورا كون کې سر تر سره كون کې خپل خبره ال حق قد جعل, قد جعل, قد جعل قد قدره یقینا غرزولے دی الله پاک حری اوشیده پار اندازہ وللا یا اسما من المحیز دم د عدت بیان کئ خدا غ خزی شداغي حیزن راځه ځکه د کوم خزی بیماری راځي وینا داغي د دره حیزره داسې خزه د ډیره بوډه او طلاق شو یا چې وینه بندا شویلا یا بالکل صغیره لا حیز د سره نه راغله او دا شو وو طلاق شو د دی حیز بس چلکو د دې د دې د په حیض غو نشي ثابت وي ولله یا خزان یا من المحیز چې نو امید د حیض من نسائکم تاسو بخزو کې ان رتبتم کو شکمی فائده اون د دې د 13 شهر درمیا شری د دې د بد میا شو په حساب شي ولله یا خزلم یا حیض چې د سره شوو شوه نه ده یعنی وڑی دي او ولات الاحمال او حمل والا خزر تلاقه شويه خاون مړشه نودتي ادد وسمري تلاقه شو او په ګډ باندې حملله ندی بم دغدري مې اشته هي زیوینه و ولاتول او هغه حمل والا اجل هن د دې نیټه اي زانا د دې چې بي اوځيږي حمله هن خپل حمل بس بچو شو خدای دې کې په سبو شي دا ازاده او من یتقلا سوق شد الله نو یې دې وګرځي الله دې لره من امر دې کار نه یوسرا سانتیه الله به کارونه سانتی ذالک امر الله دا حکم دا الله دې انزلو علیکم چتا وسرا لېګلې ده او سوک سوق شد الله نو یې یو کا فرانو سیاتی الله بلری کې د دنیا پریشانه و یوزم لو اجرو زیاد باور کې دې لره د اجر وس ک نوهن مِنْ اوس دا سَكَنْتُمْ من حیثه غځای کې ساکنم چې تاسو من ووج دی کوم د خپل طاقت مطابقښځ تلااقه شوي د عدت کېده نو د عدت په اوان کې به دا ښځه هلته اوسی چې کمځې توسې والله تو روهن نه وین این کُنن ک چرتوی ولات و حملے خاوندان ده حمل نوفان دی کو خرچ ک ویل این بدیبان حتا تردی بوره یزان حمل ہن چ بشوشی سوور حمل لے خرچے پدی سڑی دا چا چ تلاق ور کڑے فین ارزان علکم کدل پیدر کول بچیل فاتو ن ور کویدیل اوجور ہن د دی مارونا زکا تلاق نا باد پخز اسدا حق نہ دی چ بچیلہ پیور کی نو ک بچیلہ پی پیور کے وا غدنم پیسے غواڑی تنخوا ور کوا و هغه میروباینہ کوم مشوره کوي خپل منس کې د بچی په حق له به ماروب ان پا بچی ختریکا پریکول په پریکول و غیره خزا خاوند نشورکې دوارو بیا د بچي خوسوچ کوي و انت اثرتم کتاسو سختی کوله د یو بل سره د پوی په پا بچی کې فسادر زولو اخرى نو په ریور کی دل رب الله خزا ک خزا خاوند د بچي په یو اختلاف رائے <تصفيق> مسئلہ جوړا شو نو بیا دی بلا, بلا مور مرضی اونی سي پتانخ شه دما ایشو ما حق پوره شي سر تور شيکه اسنه د خزه خاون په جنگ کې ماشو ته نقصان ور شي ولی ينفق ولی ساتم می ساتی خرچه دی کای مالداري والا د خپل مالداري مطابق و منقدر علي رزقو په چا چې تنگ شويره ز غريبي نفليون په خرشه کوي مې ما دا غناتا چې الله ولور کړي سونه چې وست ن نفقه جامه کاپلا د واس لا يكلف الله نفسن تکلیف کې الله نه چې اس نفس الله ماتا عمر چې الله طاقت ورکړي ساج الله بعد اوسرې او سرا زر چې الله و پیدا کی په سختي نه آسانتيا و کيمن قريهتن دیزنو سا وصلور مسائل او دیر د کلو والانا آتا تا نمر رب دیها نا فرمانی کڑی و دا حکم دا خپل رب نا د رسولی و دا رسولانو خپلو نا فعصابنا حسابا مساروکا حسابا شدیدن حساب سا وازبنا او سزاملورکا عذابا نوکر عذاب بد فضاقت ویسک و بالا امری ها اغا وبال د خپل کار وکنا او کان اخرت امر او خسرا او شوان جام د کار د تیتاوانی تیار کړي لادل راخیرت کې مذاب ابس مفتق الله دلانو یریګي اے خوندانو د خپلونو الذين امنو او کسانی خوندانو د خپلونی شيمان روړې قد انزل الله الیکم ذکرا یقینا الله را لګلې تاسو د ذکر قران او سره رسولن او را لیگلے رسولیت لعالیکم چلو لی بتا سوایات اللہ آیا تونا دا اللہ مبینات واضح لیو خرج اللہ زینا منو چوبا سی مومنان واملو سالحات چی عملی کڑے نیک در تیارو نرنان تاوسو چیمان روڑی دا اللہ پا توحید عمللو ک د داخل بهکې ددل را جنتونو دا چروان ب لاې دا د غیننهروونه می شووي پهدي ک میشه قد احسن الله ورو لوغور کا او الله خایسته دا دپاره رزق ما خیرت کې یا دنیا کې مجاد دپارره مالی غنیمت وغیر یا محاهد د پااره چې دی نو دنیا پرمانی اللہ, اللہ دا اوله الله پیدا کړي دي یاس اومانونه او زم کې مثلله نه دی په مسل نه پهشان غ مودي کمی نې باره مختلف فخواال وزمه که بساسان نن ننسوا دو دغی برون برعظمه یتنظل الامرو الله رالیگی پل حکم فیصله بای نحن ندازم که اسوانون منز کلی طالب وچه پوشه چه اللہ پاریوشی قادر دی واللہ پارشی حات اکڑی ده بکل شین علماء حات اکڑی ده پاریوشی بان علماء پیت بار ده علم بسم اللہ الرحمن الرحمن, الرحمن.